<gården> och vi är igång Alltså du är så rolig Alltså du är så söt Alltså samma sak varje gång ja. Vi är igång Nu kör vi Ja, nu är vi igång I detta är på... fina boråsvädret Eller hur? sitter vi här Ja, vi sitter här och det är ösregnar utanför mm. Men det är lite mysigt faktiskt Det är lite mysigt att vi sitter här en söndag kväll Ja. i åtta ja. Spelar in. Så är det när uh, Sjömat är tätt Ja precis, du har ju turné hela kommande veckan jag... Eller nej jag, eller, jag hade ju turné förra veckan Men nu mm. så ska vi ha typ någon grej typ på torsdag I skolan okay, okay. Alltså vi ska ha Du får komma på tisdag har, Alla ihop Fan har jag inte kommit ut på tisdag Attans alltså, ja, Men jag, jag, jag kan gå på, ja, ja, på tisdag Jag tror det är 18 mm. Då har vi eh, Vi ska visa upp konserter Ja påbaka Så jag får komma och kolla. <laughs> <laughs> jag sjunger. Nej, kom inte men <laughs> Jag tror att träningspass är inbokat då. Nej. Jo, jag ska cykla. Men. Spinning. Nej men skit i det. Kom till mig sen. Jag kan, kan. höra dig sjunga när jag vill. Jag Nej, inte, då, inte seriöst. Jag sjunger om det seriöst för mamma. Nej, du hade inte kunnat sitta här och jag hade suttit så här med händerna i ansiktet så jag bara, åh, vad bra att sjunga. Jag hade bara med att flamma på en gång. Ja, det var lite gott. Hur är det med dig Larsson? Um. Det, det, det är bra. Det är jättebra. Så vanligt är det bra. Ja, det är bra. Bra, är bra oss. med oss. Oh, uh, smurf. Smurf, ja. Nej, vi drar väl som vanligt igång med <siktigt> Jag vill verkligen göra en egen liten trullel upp till dig Precis, samma sak, varje gång <siktigt> ah. <slöks> Helis Andersson, mm. vad hände? Fredag I fredags uh, Jag gick i skolan, sen åkte jag hem Jag skulle egentligen gå till viskan med tjejerna Mm. Det är bokat bord, men jag fick order att åka hem och städa för min bror skulle ha grabbkvällar med. Fick du städa då? Ja, för jag dammsuger övervåningen. Mm. Uh, det är min uppgift. Mm. Um, så det var men, det, var det är tvingade. inte stor, så att du, det är inte mycket att dammsuga. Nej, det är fem rum. Ja, men, okej, vänta nu. <laughs> fem rum, det är inte stora rum. <laughs> nej, nej de är, så här... är inte stora. Det är de inte. Man kan säga att två stora rum. Ja. Jag har ingen gång, jag kan inte kvadratmeter så. vi ska se. Nej, men såg du det. Är det. Och sen så sa vi ville att vi inte fick vara hemma från klockan sex fram till tio för då skulle han. Han blir ha... inte så stor nu så har han gråvkvällar. Mm. Han är i tio. Mm. Plutisam. Mm. Så jag, Alice och mamma fick inte vara hemma. Pappa mm. fick vara hemma för han skulle fixa pizza och ja. massa sånt där. sånt. <laughs> så jag, Alice, mamma och Rasmus, vi gick i tugg och skärka. Åh oh, mm. det var jättegott. Jag vi studerade på både din och Rasmus. Mm, precis. Vi ville gå till Hellsburgers men det var fullt. Mm. Men det är så himla dyrt, jag tycker jag. Eller, okay, men det, det är lika dyrt på kvällarna, vilket ändå till typ. Ja, det mm. men det kostar typ 30 spänn för pommes. Det är ja, helt, typ 35 tror jag. Fy fan. Men det kostade ju på tog med ett. för den delen. Men men, efter det <skratt> så gick vi till Bion och kollade på skönheten och odjuret. Och det var den bästa filmen jag har satt på länge. Va? Den var så den var bra. Det? Den var så är den bra. kvar på bio? Mm. Den är kvar. Va? Ja, så bra. Och det är ju så inte Rasmus genre. Alltså så här. Nej. Så han satt ju där typ nästan plågade skulle jag vilja säga. Och jag satt och skrattade och sig mm. genom hela filmen. För den är så lik den riktiga. Ja. Det är liksom alla låtar typ. Och, och jag blev så glad. Om ja, jag vill så också bra. se den. Mm, Men typ var typ så. På Jättebra. Så bra. Mm. Så gjorde vi. Sen så blev jag körd hem till Rasmus. Jag han. Och så sov jag där På lördag morgon åkte han till Helsingborg Kvart åtta Kvart åtta Jag själv sen Nej men det är bra eh, han... Ursäkta för att jag hade varit på McDonalds precis. Så att... Vi är jätteslämiga röster. Ja känner. och sen <laughs> eh, Så vid elva hämtade mamma upp mig Och vi åkte och kollade på Ville Som tränade med Helsborg Och då åkte jag förbi dig på jobbet mm. Köpte kaffe och glas Ja, det var jättekul att när ni kom förbi där. För jag mm. bara. Nej, nej! mamma jag bara. Losian! Jag hörde så här: Någon ropar mitt namn, och jag bara. Vad fan? Ropa på mig. Och så bara vänder jag mig mot det två Och så bara: Nelly, när jag jobbar. Ja. Oh, nej, nej! Nej, nej! inte i ögat. Ja, det var gulligt Och sen får jag kolla på Ville Sen gick vi på stan, fick så lite presenter och sånt. Och på kvällen hade jag bara hemma kväll med familjen. Mm. Kolla på Talang. Ja, så jag kollade lite på det. Gud, ja, det var jättekonstigt att det, det var så fel bidrag som i vidare. Mm. Men, men, jag röstade inte så jag kan inte säga något. Nej, eller hur? Det var länge som man röstar på sån grej. Ja. Typ när som man var liten. Det gjorde jag jättemycket. Ja. Typ, jag, jag tror att det pontade vad jag röstade på. Aha. Här röstade jag på så jäkla många gånger. Jag Kommer. tror att jag, jag röstade tio gånger på Jimmy Jansson. Eh, den kan... här, vi kan gung, gung, gunga. Eller, ah. det, det var ju livets låt. Ja, man ja. <laughs> och sen idag, ja, nu är det faktiskt sända. Så man kan ju faktiskt röra det också. Oh. I förmidd ja, förmiddag, tidig eftermiddag träffade jag Fanny. Mm. Hon kom upp till mig. Vi bara umgicks typ, käka tacos. Och sen så har jag varit på ett möte idag. Och nu är det klart Businesswoman. Businesswoman. Nu är det klart att jag ska fotografera ett bröllop i de tyckte om mig, så nu blir det jag. <laughs> så vi satt och bollade lite idéer fram och tillbaka om hur de vill ha det och så. Mm. Så om det någon som ska sig så kontakta Nelly på ja, eller hur? nelly. <laughs> <Eller hur? laughs> Nej, men det är mer bara som en rolig grej. Och du är så mycket billigare att anlita mig som gör det som en ja. hobbygrej. Exakt. Och du är väldigt duktig också för att göra det som en hobby. Precis. Precis. Eller är det kameran som gör allt? <laughs> ja, det är jag. Nej. jag har det i mig <laughs> Ja eller hur Nej, Men det är väl vad jag har gjort det är, det, ja. Inget mer jag sa Nej jag ska väl till rasmus ikväll som ja. vanlig. I vanlig ordning <laughs> som vanligt. Som <laughs> Ja det ja. brukar bli så mm. Mm. Jag vet typ era dagar som ni ungdoms Jag vet att tisdagar sover ni alltid mm. För att jag vet att <laughs> det är alltid När jag tränar. Så... Ja precis men det är, det är bara för att vi har morgon Och det är typ så här skönare och enklare så mm. Då. Exakt. Med tanke på att båda har det Eller alla på skolan har det det ja, var skönt, mm, jätteskönt. Skönt. Så mitt i veckan typ. Mm, mitt i veckan. <laughs> ja, men det blir ju onsdåren, då blir det ju mitt i veckan. Ja ah, ah, just det, jag tänkte det var tisdag. Mm. Man... Jag fattar. Men vad har du gjort, med källa? <laughs> jo, i fredag så, som sagt har vi varit på turné hela förra veckan, eller hela veckan. Eh, så i fredag så hade vi turné på Bodaskolan. Eh, gick väldigt dåligt, BT var där. Jaha. Så att, ja, det gjorde bra tidigt. Håll utkik, hörni. Det ligger redan ute. Gör det. Jaha. Så jag blev så jäkla när jag gick in och så här, kolla. Så ser jag mig på första tiden. Jag bara, nej, nej, nej. är bara, också. Man hör inte mig så mycket. Nej, nej. Men vi hade då ner. Och sen så kom Erik fram till mig, för Erik har tagit körkort. Så, ja, så, så det, kul. Ja, alltså så jäkla själv. Jag såg att det var någon av killarna som blev typ så han har körkort, eller det var något sånt. Yese. Jag såg det på något sätt. Ingen rollig. Jag har inte att någon loj... loj le, le, le, le, ut. Inte bara, ens Erik gjort det. Alltså han är så himla tråkig. Mm. Jag, det, jag, alltså, när jag kommer att ta kök jag kommer hypa sönder. Mm. Man kommer att se på varenda sociala yeah, precis. medier. <laughs> <laughs> <laughs> Facebook, Snapchat, Instagram. <laughs> Verkligen. <laughs> Överallt. <laughs> Över <allt. laughs> Över uh, nej men då i fredags hämtade idag mig då, hemma. Och så åkte vi hem till Erik. Där vi... Det var ju så himla varmt. Mm. Just det var ju 18 grader. Ah. Så himla skönt egentligen. Så att vi åkte hem och till Erik då. Och där så chillade vi bara. Mm. Eh, Erik och och körde sin bror. Han skulle på fest. Jaha. Så Erik var borta typ i så en timme. Mm -hmm. Ja, men verkligen. Eh, I torsdags, typ när Erik hade tagit kökortet. Alltså, jag, jag måste berätta, nu går jag tillbaka till den, men <laughs> Erik, alltså, Alla Eriks kompisar ringde. Emil ringde honom bara... Mm. Vi hade precis kommit hem så här, fem minuter efter. Erik, kan du hämta mig på, på skolan? Jag var skojar du blev. Och då hade Erik redan bokat att Oskar skulle åka med. Han mm. Eriks pappa skulle han köra hem. Tänker ni så här vi fyra-framtiden i stan. Ja. Hur, hur mycket trafik är jag. inte det? Mm, rätt mycket va? Ja. ja. Så redan då. Men i alla fall, fredag, Erik var chefis. Låg hemma hos Erik då, och sola. Fick faktiskt en liten branna. Oh. Eller lite, kanske inte var att Men jag tror fan mm. att jag är fortfarande du vet, så här, eller jag är liksom känsligare mot eh, solen nu när jag brände sönder ja, mellan precis. mig. <laughs> uh, ja. uh, yep. <laughs> Exakt. Vi vet vilket avsikt det är. <laughs> uh, så det var det och sen så åkte vi till Pilens och så köpte vi lite gott och gött. Sen så grillade Eriks pappa och det var så här, första gången som jag åt så här, grillat, du vet man grillar mm, ute på grillen. Mm. Första första grillen vi hade. Så vi satt ute då och åt och det var så minstigt. Mm. Och sen gick jag och Erik in och kollade film. Vi kollade på den filmen Split. Mm. mm. Ja. Alltså den är väldigt väldigt konstig. Men den är typ komisk. Men samtidigt läskig. Jaha okej. Okay. Så att, alltså den var fett bra. Men sen somnade vi. Och så lördag morgon så åkte jag till jobbet. Så Erik kände mig till jobbet. Så jobbar jag fram till typ. Halv fem typ eller? Ja jag tror det halv fem. Mm. Eller Något sånt. Och sen så åkte jag bara hem. och, och, och Jo just det, jag åkte hem. Och sen så åkte jag med mamma och pappa och spelade golf. Mm, det ser så, så mysigt ut. Ja, jag har ju inte spelat golf sen jag var typ så här. 13-14 kanske. Mm. Uh, jag tog aldrig mitt gröna kort. För att jag vet det var såhär, fliset tog sitt gröna kort. Och så vill inte, och så slutade hon. Och jag var typ så här, hon jag tror hon spelade mer än mig eller någonting. Jag vet inte. Mm. Och så att jag... Hamnade lite på efterkälken typ. Och då ville Aha. inte jag vara kvar. För jag kände mig inte så bekväm med dem som jag gick med. Nej. Så jag hoppade av innan jag tog mitt gröna kort. Alltså jag var typ så nära på att ta det. Mm. Men så jag tog inte det. Nej. Nej. så det suger faktiskt. Men så spelade vi och lite. Och det är jäkligt bra faktiskt. Kul. Alltså jag fick verkligen riktigt bra bollar. Och jag blev så imponerad av mig själv. Jag bara wow. Jag bara, det är jätteroligt. Och mamma bara. Mm, mår du riktigt naturbegåvning? Jag bara. Jag vet. <laughs> Nej. Kul. Ja, och sen så åkte vi hem och direkt så åkte pappa och jag, eller så övningskörde jag lite mm. till Maxi. Och så handlade vi och så åt vi kött där på kvällen också. Och mm. kolla film. Sen jag och vi liksom i halv elva. För jag var så himla trött igår. Mm. Ja, det var jag man jag la mig också typ vid den tiden. Ja, jag undrar vad det var. De var alla var mm. Ja. <laughs> um, nej, men sen så vaknade jag upp i morses och började vi kvart ett på jobbet. Mm. Så jag jobbade till den riktigt stress idag faktiskt, mer än vad det var i lördags, igår. Men det var väl, tänkte, var det inte match? när det var inte. Alls. Nej det var inte. För det är väl en sån där gång, det är jättemycket. Det är match imorgon, ja. så att imorgon kommer det vara riktigt mycket. Jobbar du då? Nej, Nej just det, du är mm. Jag har helt täppt i näsan mm -hmm. eh, Ja men då har jag bara jobbat idag och sen så har jag liksom träffat dig nu. Mm. Så sitter vi här. Ja precis. Ja så att det är det som har hänt denna helgen, helt enkelt Ja, jag var ju på bio I tredags mm. Och det hände alltid så lustiga grejer När jag är på bio Det var inte så jättemånga som var på den här bio Men den har gått ett tag mm. jag Hamnade jag inte två tjejer Eller jag har liksom Rasmus på min sida Så satt Alice har Rasmus, mamma där Så jag hamnade jag inte två andra tjejer och verkar ju typ jättenormal tills en, liksom börjar knappa upp Och order ner drar sig. och liksom bara, liksom upp med byxorna jag bara. Vad är det här? Hon, hon ju säga jävla typ så hon pratar med sin kompis och sånt inte att jag hörde. Jag har precis sett bara. För det där så jag, alltså verkligen. Nej men, att man körde skriet, visste jag. fattar man behöver knappa upp byxorna, men det var liksom jag såg att hon hade för underklädd typ. Det var så. här, Oj. Typ. Men det är så det är så kommer sig som händer. Det var samma från något år sedan. När jag och Elin var på bio. Jag mm. skulle kolla på Håkan. Och de biljetterna var ganska dyra. Kostade typ 200 spänn för en Oj. biljett. Eh, kommer in. Hamnar hem till en... Kan, kan högst vart 30 kanske. Mm. Eh, han kommer in med en system på sig. Mm -hmm. Har två vinflaskor i. Han dricker upp ena vinflaskan. Kanske under ett lopp av en halvtimme. Nej. Slocknar. <skratt> vaknar upp fem minuter innan bion är slut. Jag bara, du har betalat 200 månader ja. för den här biljetten. Varför? Och folk har verkligen kriget för att få de här biljetterna. Och här sitter du och liksom supper ner dig själv och sen somnar. Vem fan för att idén av att nej, köpa nej, nej. vin och sitta och dricka på bion? Får ja, man ens alltså ta in det? Nej, alltså du får ju knappast med dig läsk som inte är köpt. Nej, eller godis oh, som, det som inte köpt inte? där, liksom. <skratt> jo, i helvete? Jo, i helvete. bara, vad är det här? Jag var sån här på att säga till mig samtidigt. Typ så här, alltså, jag kommer lilla jag, vad kan jag vara varit då? 14 mm. år liksom. Ja men eller hör. Mm. Det var så helt lustigt alltså. Ja, gud ja. Det var helt sinnessjukt. <laughs> jag blir så irritad. Alltså det är så här bara va alltid händer det mig och jag alltså folk så lite jämte. Ja, jag har också varit på en väldigt väldigt konstig ja. uh, bioupplevelse. Uh, det var jag och Erik som var på bio. Vi var på bio på den här som heter Vad fan sen heter han? Ehm uh, typ. Jag tror han heter så här. Mm. Uh, och, den en ny mm. och det kom i den film och det var typ då när han precis hade kommit ut och det var väldigt mycket människor på, på bion mm. <laughs> och uh, <laughs> det var typ alltså vissa stunder var så alltså jag alltså vi skrattade så mycket så att jag höll på att kissa på mig Jasså? alltså alltså jag, jag satt och höll för näsan <laughs> för att vi skrattade så högt ja. och då sitter vi eller vänta du det kanske var fel film. Skitsamma, det var i alla fall någon film. Mm. Och du är så skräfteligt så mycket. Och sen har vi bara någon som fiser. Nej, men alltså, gud jättehögt! <skratt> och jag och Erik bara, alltså, vi <skratt> <skratt> kan, och vi kan inte hålla oss. Nej. Vi sitter och det är helt tyst typ. Och vi bara bryter <skratt> ihop och flammar så sjukt mycket. <skratt> nej men alltså du, Erik jobbar. jag bara, men gud, alltså, jag började gråta ja. och skratt. Ja men det är klart, det blir så. Det var helt sjukt. <skratt> och jag bara, nej gud, Erik jag på varförs jag bara, vad? Hände? Och vi bara <skratt> nej. Och vi bara kände du så alla blev helt tysta och vad var åh jag tänkte jag med var. Det var så kul. Jag kom nu kommer på en annan grej som ändå på bio. <skratt> Men mig när jag skämt ut mig. När du och jag Felicia och Eja gick på bio. Vi skulle kolla då? typ Divergent som eh, och så det, <skratt> hela till var var fullsatt och vi hade typ så här en fyrplats näst längst fram. Ja. <skratt> <skratt> Och så köper man så chips och godis. Och så har jag Ja, ah, nu vet på jag vad du snackar om. <laughs> och precis nu ska sätta oss ner. Så kan min, min väska ner från axeln, på axeln. På Ner i armväcket. Och, <laughs> och där det håller jag där det i alla pockorna. Så pockorna bara... Alltså det blir så jävla smäll. Så hon bara... Boom, bara, och då flyger jag äh, ungefär. Det kommer popcorn över jag satte mig. du vet, det var så pinsamt och jag verkligen kände jag alla skätta och jag bara gick vi inte ut och Nia? Det var det jag gjorde. Ja, jag tänkte väl det. Jag bara, äh, vi åkte tappa ut dem. jag kunnat få ny dem bara. Ja, absolut inte det var så pinsamt att komma in där igen. Vi satt ju så här med alla ja, det, alltså det var, det och så var det det var längst ner också vi alltså, walk of shame typ nästan, inte riktigt, men vi fattar. Ja men såna här roliga, alltså Det är sådana här berättelser som är fett kul. Alltså, mm. När man tänker på det i efterhand. Ja, precis. Och kärleken hon på mycket. <laughs> Några andra grejer som du alltså så här, du är konstiga eller roliga eller skeva saker som har hänt? Det Skevaste i lördags. Alltså jag typ skin, jag skinner upp som en sol. Det kom fram en kille till mig på stan. Mm. Han bara, men du är över 25. <skratt> <skratt> jag var ju inte ens 18. <skratt> jag har aldrig sett en kille så chockad. över, liksom, Han bara, va? va? Jag bara, och så, men hur kommer det se att han kommer liksom kom fram? Till nej men det var typ så den där banen typ. Aha. För oss som frågade också vem fan var killen typ så jag jag bara tar lugnt, på Bauerman. Nu måste jag bara. Okej, okay, jag fattar om folk kanske tror att jag är 20 mm. men 25. Snälla. Det var exakt det som hände på lörd i lördags för mm. mig också. Men var säga okej, okay, jag, jag har precis klippt mig. Folk tycker jag ser äldre ut när jag klippt ja. mig. Ja, ja. Jag gick kom i korta. Jag uppkläd så här i ja, kostym. Undrar vad säg, visste jag fatta typ så här ändå om folk har jag var 20 men 25 mm. snälla. <laughs> eller 25, det fan var till 30. Ja, precis. Ja, uh, nej men så alltså, jag fick samma sak i lördags. Mm. Alltså det var en som jobbar där. Mm. Hon var alltså jag måste bara fråga men går du går du på gymnasiet? Mm. Jag bara, ja, <laughs> jag var hon var skämt eller? Hon bara alltid tror att du var 23. Jag bara, skojar du eller? Jag bara <laughs> Jag är inte 18. Nej, typ så här. Jag bara ser alltså ut tvåan. ut bara, Men gud. Mm. Jag bara. Ja, typ. Likadant till lördags fick jag den här kommentaren som jag får varenda vecka eller varenda dag typ. Mm. Eh, bara. Har du linser? Jag bara. Nej. Alltså min arbetsledare sa det. Mm. Han bara, Har du det? Jag bara. Nej. Han bara, skämt eller? jag bara, Nej, jag bara ser du det nu. Jag bara jag har jobbat har i säga typ ett halvt och ett och ett år. Han ja. men då lyser jävligt mycket idag. Ja, men du är ju väldigt väl bra Ja, men typ, när jag står i dejtaten. Ja. Alltså när bilarna kommer åkandes och det är sol ute så ja. du vet så är det typ reflekteras det är, typ reflekterat, det är sant. yngre går så här, är väldigt blå ut i lördags när jag tänker ja, på det. Men det är så här boom, och, du, och mina ögon bum. Alltså ja, det är klart. så ofta killar speciellt killar kommer fram och bara så här, det, jag kommer ihåg nu typ att det var en pappa och en son. Så satt i en bil. Och, eh, och jag står i det, det är där man betalar. Mm. Och eh, då så jag bara hej. Det blir 68 kronor här tack. Och han bara. Ursäkta men har du. Är det dina. Han bara Moa. Alltså jag har ju min. Alltså mm. jag blir chockad varje gång. då så jag, jag bara Sen bara just det, jag har skylt på mig. Ja. Mm. jag bara ja. Han bara. Får jag bara fråga dig en sak. Men har du linser på dig? Mm. Jag bara nej det har jag faktiskt inte. Han bara. vad Och hans pappa bara. Han menar att du är fin. Han menar att du har fina ögon. Och jag var, ja, tack så jättemycket. Han bara, jävlar. Det är likadant typ i somras, så gick jag också där några killar som kommer förbi. Mm. Eh, på sommaren så jobbar jag oftast kvällar. Mm. Och då så är det så att när man får jobba kväll så får jag ha DT1 och dt tvåan. För det är inte så mycket som man kan bara springa emellan. Nej. Och så hade jag DT1. Och så var det så här att man märker när killar är lite så här... Alltså mm, så här. Precis, ja. eh, och så hade jag precis betalat Jag bara, tack så mycket Och så försöker liksom ignorera det För jag pallar typ inte Nej. Alltid eh, Och så för man vet, kommer man fram och ut Alla killar hänger sig över sätet Och man bara, wow, okej, okay, mm. <laughs> tack Och så går jag så här till DT2 Och mm. de bara, ursäkta mig Moa Men eh, hur gammal är du? Och då var jag liksom 17 Nej, jag var 16 Men jag mm. bara, eh, 16 eller 17 Eller vad nu sa Mm och de bara, nej. Du vet, de bara, vad? Jag tror du var typ 20. Aha, jag bara, nej. De bara, vänta, vänta. Moa, alltså kan jag snälla få ditt nummer? Jag bara, nej. Alltså, jag vill heller inte ge ut mitt nummer faktiskt. De bara, fan. Alltså, du är så jävla vacker. Och jag bara, mm. tack, tack. Alltså, det, man blir jätteglad. Man blir, alltså, det är charmigt, men sen beror det på hur de gör. När man säger så, att du är vacker. Exakt. Det tycker jag är jättefint. Vacker och få, är jättefint. Jättefin snygg är så här. Det kan du ser jävla okej. Okay. Det tycker jag ser ja. bra ut, med det är såhär, vad fan så Vacker är mycket bättre, men det är så kul, för man får jättemycket komplimanger på jobbet. Ja. Mm, men kan jag tänker mig. Folk börjar jag kommer träffa den här människan förmodligen två, eller ja. det är första gången, först och men sista gången. Men det är så gången, kul, till. för jag märker ju verkligen av ah, när människor, du vet så här det känns som att de stelnar till. Mm -hmm. Det är så jävla obehagligt, alltså det händer mig hela tiden. Ja. Du vet så här. som jag säger, om det är jättefint väder ute, då lyser verkligen mina ögon. Ja. Jag verkar inte det själv, men Nej, alltså, det många har det. sagt det. ser <tänk tänk> alltså jag tänker inte på den när kollar mig i spegeln typ. Nej. Nej men och så är det någon som ska beställa. Du mm. så står stå så här, nu kollar jag på dig. Och du jag bara, vill ha en... Eh, jag bara, men två cheeseburger och, och nej, dricka. Och de bara... A, ja, ja. Och jag bara... Hallå, du vet, jag vill typ <laughs> knäppa bara. Hallå, ja, hallå, Nej men så alltså, de verkligen stannar till så här. Jag bara, är det för att det, här, det är liksom... Första gången det händer, mm. tänkte jag bara, men det måste ju vara den här personen som liksom som ser ut, eller som är som kanske, mm. men det händer flera gånger om och ja, då blir jag, bara, jag bara äh, vänta du det är så konstigt för jag själv tycker inte att jag ser så bra ut, det känns så jävla skevt, du, du, du är jättevackert ja, men mm. alltså det är så här, jättekonstigt när jag bara, jag kollar vi spänger, nej men alltså man själv alltså, det är klart du själv inte har en uppfattningen, man, man tror ju inte det om sig själv, men då blir det så här, typ en chockning, plötsligt andra kommenterar ja. typ ja och det är väldigt, väldigt kul det är väldigt roligt att få en sån kommentar ja ni får ner på någon annan sånt här roligt eller sjukt som hänt typ. Mm. Jag hade massor av det men jag kan inte komma på såhär bara wow. Det sjukt eller ah, roligt. Det var ju så roligt. Nej, under korteren så hade vi varit hos Rasmus, ligan typ. Och så går vi på stan. Så går det ett vuxet sällskap typ här ett gäng typ. Och så ropar man bara såhär, abbe. Typ här för Albin var med. Ja, åh oh, oh, eller oh, vad känner du med? Nej, det står abbe på byxorna på dig. Jag det. Nej, men jag sa inte det i förra avsnittet. Det kanske jag sa. Nej. Nej nej nej, nej, nej, nej, nej. nej, men det var så roligt. Man ju inte att det står grej på byxorna. Man nej. tänker inte. Det. Nej, nej, nej. Så han har verkligen lagt märke till att det står abbe. på liksom. det. Det var lite roligt. Kul. det? Var kul. Vad var det jag tänkte på Jag tänkte på det mm. uh, Jag får ju väldigt mycket. Alltså, det är väldigt många händelser som händer på McDonalds. Mm. Bara för jag jobbar där så mycket. Och uh, typ, jag vet. Nej, nu sappa jag den. Tappar du tråden? Jag tror det. Ja. Vänta, vänta, vad var Någonting det? Någonting som jag inte Jo, alltså det finns en speciell kille, eller man, eller gubbe, mm. som eh, kommer i dt 2 eller dt mm. eh, i Driver helt enkelt, och beställer. Och den här mannen, har allt. han sitter, alltså han är, jag ber om ursäkt, men han är väldigt, väldigt stor, mm. och rätt tjock. Så att han har en rätt alltså sportig bil. Jag tror han är en BMW, det så här riktigt snygg. Mm. Och hans säte är liksom skjutet så långt bak det bara går. För att hans mage ska få plats. Åh, oh, Och han har alltid med sin son. Och när man ser honom, man känner en rösten. Och när man Aha. ser honom komma där, i det detan, För man har ju liksom ett fönster när man ser att man kommer runt där. här. Mm. Och han bara, nej. För han är alltid sån. Han beställer alltid en... Cheeseburger utan gurka Och sen en till cheeseburger Men han säger inte att han vill ha utan gurka Han beställer alltid en cola zero Och mm. en cola och, en ska, och sedan cola zero ska vara utan is Sen när man får, han får maten Så han, Jag skulle ha utan gurka på båda Jag skulle utan is på båda Aha. Men han tar det för givet Att man ska komma ihåg det eller man, alltså man ska ta utan cola, alltså utan is mm. Men man måste ju säga det då ja, Om man säger en utan cola Och sen en cola du tar ju det som vi för givet liksom. Visst, man ska fråga Nej Du menar en utan is och mig med is, du? du sa en utan kola <laughs> <laughs> Ja, man tar bara is <laughs> Nej men och du vet, om, alltså Jag får panik du vet, Jag vet, när jag typ precis hade börjat mm. Så kommer han Och jag får panik alltså, Man vet inte vad man ska göra Nej. Så jag måste liksom, och, kalla dit min arbetsledare Och så kommer han, hon där igång gång mm. Min arbetsledare och bara han ba, ah, jag har faktiskt varit här och jag skulle ha utan salt på mina på fritt och nu tycker jag, att han kommer bara dit för att han ska få gratis mat. Oh, så att när vi gör fel yeah. ibland så ger man ju ut vet någonting, bara mm, för att vara så här, snäll. Mm. Och då tror han alltid att han ska få gratis mat och min arbetsgivare fick damp en gång. Hon bara, nu är nog. Hon bara, du är här varenda kväll och du tror att du ska få gratis mat hela tiden mm. när du tror att vi ska ta, alltså, vi tar inte det för givet att du ska få liksom, utan is i din cola. Nej. Du vet så här, och du vet, han blir så jäkla kaxig. Han bara, jag vill ha mina pengar tillbaka. Och du vet, så kommer tillbaka, du tillbaka en dag efter. Nu kommer på en annan grej. Det var en sak när jag stod i dettesan också. Så kommer det fram en det kille. Det är en massa på Det långa. gör jag faktiskt det. Alla börjar på McDonalds, det hämnda grejer där va. Ja. Nej, men, och så kommer det fram så en kille. Och han bara, eh, jag var i... Så kommer han liksom en hamburgare i en, en... Jag tror det var kvist. I liksom självaste kartongen. Mm. Så kommer han fram och bara... Ge mig då. Jag bara. Ja, vad, vad är det med den här? Han bara, e, den här ser ut som att han har alltså den är typ gammal eller han sa någonting att det var något mm. fel. Jag bara, "Jasson, när var detta? Du köpte den? Han bara, "Nej, alltså, det var Kina. Jag bara, alltså bara för att det är McDonald's, betyder det inte det att du kan <gör> komma. Ja men till våra McDonald's. Jag bara, "Du får åka till Kina för du liksom löser han bara, "Nej, det är fortfarande McDonald's, varför fick inte du ta emot den?" Han bara, jag vill ha pengar tillbaka. Jag bara, du kan tyvärr inte komma hit. Nej. Det är också så jävla skev sak som bara ja, eh, ja, vänt kommer liksom en hamburgare i handen. Så man bara, nej. Mm. <laughs> på Trollmanger typ åka bil, typ en så här buss. Mm. Jag, jag vet inte om du var med, men jag var på väg till skolan. Vi har typ haft håltimma eller någonting. Mm. Sätter mig på bussen från stan till Daltorp. Mm. Och så, så sätter jag mig. Och sen så sätter sig en, en äldre dam genom mig. Mm. Och började prata med mig som att vi kände varandra. Hon bara, hur, med, hur är det med dig då? Typ så här, hur är det med ina? Lite typ så här. Nalle också. Åh pa. är du? Paniken här, när man, den där oh shit vad min hals <laughs> Paniken är någon säger en slam. <laughs> och du börjar prata med mig som oh att vi kände varandra. aning. An, ingen aning. Och jag satt där och jag försökte verkligen att koppla. Och hon hade en det här hunden. så pinsamt. Jag, hund. jag bara, var har jag sett den här hunden? Och så var har jag sett henne typ så? Och sen så precis innan hon ska gå av. Hon ba, men du vad? Om du träffar Maja, Rickard och Nathan och Stenoram ja, så kan väl du eh, hälsa någon från mig. Mm. För det, jag har varit borta nu eh, på Teneriffa. Och jag bara, aha, men det är ju Majas farmor. I det här fallet paletten är det. Ja, men det var såhär, jag har ju varit på Teneriffa med dem med hela deras släkt. Typ såhär, Maja, Maja fick ju ta med sig kompis. <laughs> ja. Och så följde jag ju med. Och jag fattar inte att jag var Att <laughs> Man sitter där och verkligen anstränger sig. Alltså... Ja. Allt man kan bara för förstå vem det är. Mm. För att jag kan inte ställa frågor till om jag inte vet vem det är. Typ så vi säger, så ah, hur mår du nu idag? Bist... Var du är på väg? För jag, jag måste få reda på lite vem Det, är. Ja. <laughs> det var så otroligt jobbigt när man sitter och man känner sig så dum. Ja. Man känner sig så jäkla dumma. Ja. ja. Nej, men det är så lustiga grejer som händer hela tiden. Fasen alltså. Och ibland känner man sig så dum Och ibland känner man andra är så jäkla dumma och korkade som man inte vet man ska ta vägen ja. Men det är så det är Livet Ja, men då avslutar vi <laughs> Denna veckans avsnitt Men där var Boa Larsson <laughs> Ah, var cringe! Ah, ja. ja, verkligen. Uh -huh. Nej, men vi vill eh, tacka för idag. Är det här var lite bara gött snack-typ? Mm. Tänkte också det. Mm. Det var lite, lite härligt uppe show. i snack-männen, eller hur? Kommer ut på onsdag. Den här gången för att lägga ut på onsdag. Ja. Alltså, vi ber om ursäkt, men alltså, det blir lite kaos-typ med. Alltså, min dator är full. <laughs> Så jag kan inte ha mer filer och sånt i min dator. Men du får radera avsnittet framöver det blir mm. nykvar här. Jag tänker också på det. Alltså något mm. typ bra dela gamla skolorbeten typ. Mmm precis. Men det blir så kaos så att jag var tvungen att skicka till Nelly och så. Ah, ja, du vet. Ah, ja, det det blev på torsdag. Men när ja. kommer ut på torsdag kan vi lova. Ja. Det kan vi lova. Ja. Och eh, tills vi hörs igen. Får du det så bra? <laughs> ja. Varsågod sköna då.